You're listening to Rutgers Radio on 88.7 WRSUFM New Brunswick and online at WRSU.org.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 A program ismertetést hírek követik, majd beszélgetek az iskola kezdésről, illetve a tanév kezdetén a helyi, tehát New Brunswicki hétvégi magyar iskoláról és a magyar nyelvű oktatás fontosságáról az iskola munkatársaival. Itt van velem a stúdióban Stuart Ildikó, az iskola igazgatója, Andersen Helena, az iskola angol és magyar szakos nyelvtanára, tanítványával, Joe Hendricksel és az iskolatanács elnöke, Pab Zoltán. A műsor végé...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 Szitot, bútorok, lemez játszó, szíva, vágy egy lemez, rádobott a perszíne, rózsnyamok, maradnak pár percig, és elkerülnek aztán. Hey! Kedves hallgatóim, most pedig hallgassák meg a hírcsokrot, amit összeállítottam ma önöknek. A rendszerváltás idején Amerikában ment, ahol borászként és jazz zongoristaként ért el sikereket Varga Béla, aki több magyar médium a hírhet KuruCinfo tulajdonosaként azonosított a napokban. A Kaliforniában élő magyar borász évek óta megoldatlan probléma alé állítja a magyar hatóságokat, amelyek már többször megpróbáltak járni annak, kiállhat a KuruCinfo nevű internetes oldal mögött. A 2006 óta létező magát jobboldali nacionalistának valló Orbán Viktor szerint az antiszemitizmus Magyarországi Központjának számító portál ellen már többen tettek feljelentést. A Kurocinfo ugyanis a szélsőséges hangvételű cikkek mellett rendszeresen megsérti az általa üldözőnek vélt emberek személyiségi jogait azzal, hogy nyilvánosságra hozza fényképüket és elérhetőségüket. Szolgálaton kívüli rendőre támadtak többen a Pest megyei Turán-Szerdán. A késő esti órákban erősítette meg az NTI információját az ORFK kommunikációs szolgálatának ügyeletese. A rendőr egy lopással gyanúsítható férfival került szóváltásba, és a vita helyszínén egy 5-6 fős csoport verődött össze, akik megtámadták a rendőrt. A rendőr segítséget kért Gödöllői kollégáitól, akik előállítottak három férfit, Köztük a kérdőre vont férfit is. A támadás során a szolgálton kívüli rendőr az elsődleges információk szerint 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az egyik neve elhallgatását kérő NATO tisztségviselő szerint fontos, hogy az azeriek, az örmények és a magyarok is tartózkodjanak minden olyan cselekedettől, amely nem szolgálja a regionális együttműködést és a megbékélést. Magyarország augusztus 31-én adta át Azerbajzsánnak az örmény katonatársa 2004-es budapesti meggyilkolásáért életfogytiglani szabadságbesztésre ítélt Ramil Sahib Safarov azeri eri tisztet, akik hazájában elnöki kegyelemmel azonban szabad lábra helyeztek. Szerz örmény elnök aznap bejelentette országa felfüggeszti a diplomáciai kapcsolatokat Magyarországgal. The Times című brit konzervatív lap szakértői szerint Magyarország melléfogása az azeri Ramir Safarov kiadatása ügyében meglepő, mert Budapest vitathatatlanul tisztséges közvetítő hírében áll. Úgy tűnik azonban, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és az egyik leghűségesebb embere Szijjártó Péter egy új diplomáciai csatorna kialakításával kiszorította a külügyminisztérium tapasztalt szakembereit az ügyek intézéséből írta, The Times. Nyolcra emelkedett a sepsi közelében történt vonatbaleset áldozatainak száma. A szombat délutáni baleset során egy vonat egy embereket szállító pótkocsis traktorba rohant. Egy szolgálat helyszínre érkezett egységei, eredetileg hat halottat, köztük öt nőt és egy férfit, és három súlyos sérültet találtak a helyszínen. Az egyik sérültet brassóba szállították mentőautóval. A másik kettőért mentő helikopter érkezett marosvásárhelyről. Az egyik sérült a helikopter felszállása előtt meghalt, a másik pedig útközben. Az áldozatok véletően mind magyarok voltak. Kedves hallgatóink, Önök a Radgers egyetem magyar nyelvű műsorát hallgatják a mikrofonnál Devecseri Tamás, és uh, itt a műsorunk uh, negyede már el is ment, de szeretettel uh, beszeretném mutatni a mai műsor vendégeit. Uh, ez már tulajdonképpen egy hagyomány is az én műsoromban, ez már a harmadik alkalom, hogy ilyenkor iskola a helyi magyar iskolát, hétvégi magyar iskolát, a széchenyi uh, magyar iskolát uh, valaki ugye eljön és bemutatja a hallgatóknak. Mai vendégem tehát az iskola új igazgatója Stuart Ildikó, az egyik tanár az iskolában, aki angolt és magyar tanít, Andersen Helena, az ő tanítványa, aki amerikai, de magyarul tanul, a neve Joe Hendricks, és itt van az iskolatanásnak az elnöke, Pab Zoltán, akit a hallgatók ismernek úgy is, mint az én műsoromban a főszakást. Így a rövid monológom után kérem az iskola igazgatóját, Stuart Ildikót, üdvözöllek Ildikó a stúdióban, hogy egy pár szóban légy olyan kedves és mutass be magad a hangod. Tamás, köszönjük szépen a lehetőséget. Stuart Ildikó vagyok, Kecskeméten születtem, és ott is nőttem fel. Uh, 17 éve élek az Egyesült Államokban, két kislány gyermek édesanyja vagyok, és uh, az iskolában körülbelül 5 évvel ezelőtt. Uh, kerültem be az iskolába, és akkor még a gyermekeim révén, és akkor kezdődött ez a kapcsolat. Köszönöm. Akkor most úrunk egyet. Andersen Helena. Köszönöm, Tamás. Andersen Helena vagyok. Leánykori nevem Lafferton Helena, ami ugye nem hangzik valami magyarosnak, de Bonyhádon, Magyarországon születtem és nevelkedtem fel. 14 éve élek fel Amerikával, 13 éve vagyok férnél, a férjem amerikai, van két kisfiunk, és a magyar iskolába 2004 óta hozom a gyermekeimet, és 2009-10-es tanív óta tanítok. Köszönöm, és most elérkeztünk a tanítványodhoz, akiről... Tulajdonképpen a műsoráján úgy beszéltük meg, hogy a tanárnője a fogja bemutatni, de mivel ő már jól beszél a Joe magyarul, így ő elvállalta, hogy ő saját magát mutatja be. Joe! Én nevem Joe Hendricks, amerikai vagyok. Élek Milford, New Jersey-ben a feleségemmel. Judit. Judith magyar és Jerkel, Jessica és Vivike. Tanulók magyarul, a Szajcsáni magyar iskolában minden szombat reggel, én magyarul tanárnő Anderson Helena, nagyon fantasztikus. Köszönjük szépen, Joe, Köszönöm. és uh, eláruljuk most így a műsor elején is, hogy Joe nyert, de talán Helena, Helena, bocsánat, te mondd el, hogy mit nyert a Joe? Um, azért hoztam a Jót magammal ma, mert több kit kitüntetés is nyert az iskolánban. Először is megnyerte a szabalóversenyt, minden évben a magyar iskolában rendezünk egy szabalóversenyt és ő nyerte el tavaly az első helyezetet és ugyanakkor a Debreceni Nyári Egyetem, ez volt az első év, hogy az iskolánkban meghirdetett egy pályázatot és ezt is a nyerte el és ezáltal két héttel tudott menni Magyarországra Debrecenbe, ahol egy interaktív kurzusnak volt része, ahol ott szintén volt egy verseny, és a jó azt a versenyt is megnyerte. Gratulálunk Joe! És Helena is! Helenának is! Az ét kell mondjuk! Így Helena, van! Helena kiavított minket a műsor elején, pedig már több éve ismerjük Helenát, és most derült ki, hogy ő, hogy igazából az ő nevét Helénának kell mondani, úgyhogy ezért lesz a műsor folyamán ezek a, ezek a bakik, ezért hallgatják, hallhatják majd a hallgatók. De ugorjunk ide a, a stúdió az a másik végéhez, Papp Zoltánhoz. Zoli, üdvözlünk újból a stúdióból, és kérünk téged, hogy mutasd be magad, mint az iskolatanács elnökét. És köszöntöm az esti hallgatókat! Én is Budapesten születtem, 17 éve élek New Jersey-ben, Feleségemmel, popemesével, két fiam van, Ádám és Balázs. Én 2006 ban jöttem először az iskolába, amikor beirattuk a nagyobbik fiamat, és a tanásban negyedik éve dolgozok. Most az utolsó év, mint a tanásnak az elnöke. Köszönjük! És akkor uh, tulajdonképpen van jó pár kérdésem mindenkihez, de az idő hiánya miatt azt hiszem, hogy kicsit uh, szűkíteni fogjuk ezeket a kérdéseket, és uh, változtatok is, mert azt kérdezném legelőször, hogy ki miért tartja közületek fontosnak ennek az iskolának a működését itt New Brunswickon, New Jersey-ben. Kezdjük talán az iskola igazgatójával. Szóval, Ildikóval. Uh, hát, uh, nagyon fontos, hogy ez az iskola létezzen, hiszen egyrészt már 40 éve itt van, uh, tehát... Uh... Ez mutatja, hogy igény van erre. Másrészt érdekes volt ez, mert amikor nyáron Magyarországon jártam a Balassi Intézetben, ahol a külföldi magyar iskolák világtalálkozóján vettem részt, ott hangzott el hatos páltól az intézet elnökétől az a mondat, hogy a, a magyar nyelv, mint a levegő köztünk van. És megragadott ez a, ez a kijelentés, hiszen tényleg valahogy úgy érezzük, hogy nem érezzük annak hiányát csak akkor, amikor kétenen kikerülünk abból a közegből, és megszűnik létezni. A nyelvvel talán magyarságunk is megszűnne létezni. Így aztán nagyon fontosnak tartom azt, hogy tovább tudjuk adni nem csak kultúránkat, hanem a nyelvet is gyermekeinknek. És itt New Grossvikon nagyon sok természetesen a másod-harmadik generációs eh, magyarok, eh, és eh, nagyon nagy szükség van arra, hogy az itt születő gyermekek is megtaluljanak magyarul. Köszönöm. Helena? Um, álcáné, és itt a... közelebb menj a mikrofonhoz, okay. mert közben kaptam egy üzenetet, hogy nem lehet téged elég jól hallani. Ó, oh, elnézést. Uh, nem akarom, hogy lemaradjanak akármilyen is hát nem, a nem. <laughs> hallgatóink. Uh, számomra... Um, Elsősorban a gyermekeim miatt nagyon fontos a magyar iskola, amit említettem, már 2004 óta hozom a gyermekeimet. És azt is említettem, hogy ugye a férjem amerikai, ami azt jelenti, hogy gyermekeim vegyes házasságba születtek, és ezért az angol szó, amit elsőképpen legtöbbet hallanak a napnak közben egész héten keresztül, csak tőlem hallják a magyar nyelvet. Az, hogy eljövünk a magyar iskolába, és a magyar iskolában kapnak egy, egy olyan alapot, ami nélkül elképzelhetetnek tartom azt, hogy, hogy, hogy tovább tudjam vinni a magyar nyelvet a családomba. Hazajárni sajnos sem. Nem tudunk gyakran, annak idején éven mentünk, a kilenc éves fiam ötször volt otthon, de már negyedik éve, hogy, hogy nem tudtunk ellátogatni haza. Ezért nagyon-nagyon fontos a magyar iskola számomra, és gyermekeim számára. Köszönjük, Zoli! Hát nekem legfontosabban, szintén a gyermekeim miatt fontos, ugye, második generációk, és mivel, hogy most olyan nagyon nagy számban vannak itt a 2006 és 2010 közöttöttek, tehát az a lényeg elsősorban, hogy ezeknek tudjunk egy normális magyarságot átadni. Köszönöm. Akkor azt hiszem, hogy most én választottam egy zene számot, amivel talán egy kis szünetet is tarthatunk. hallgatóink, Önöket! A Radgers Egyetem Rádióstúdiójából Önök a magyar óra adását hallják, a mikrofonnál Devecseri Tamás, és a, folytatjuk az interjút. A mai műsor vendégei a Széchenyi Magyar Iskolától vannak jelen. Az iskola igazgatója Stuart Ildikó, Andersen Helena, angol-magyar szakos tanárnő, az iskola tanács elnöke. Pab Zoltán és egy diák, aki magyarul tanul, Joe Hendricks. Az első kérdésem Ildikóhoz lenne, az iskola igazgatójához, és a kérdés így szól, melyek a legnehezebb feladatai az iskola igazgatójának így az év elején. Hát Nagyon sok nehéz feladatunk van az évelején, hát először is, mert nekünk az iskola nem az évelején kezdődik. Ez egy folyamatos munka, a nyár folyamán két-három alkalommal már összeült a tanári kar, és megpróbáltunk felkészülni a lehető legjobban erre az új évre. Tehát a tervezés, a tantermek, taneszközök felmérése a nyár folyamán történik, valamint hát be kellett osztanunk az osztályokat is. Nagyon nagy boldogsággal töltelengem, engem, hogy per pillanat közel 130-135 diákunk van. Ez megoszlik 14 osztály között. Van egy mama csoportunk, akik a, a három éves kor alatt lévő gyerekeket foglalja magában. Ezen kívül van egy új programunk, ami egy önálló csoport lesz az idén egy két és fél órás programmal, ahol már a szülők nem lesznek a, a, ott a foglalkozásokon, viszont lehetőséget adunk így a gyerekeknek arra, hogy egy kicsit a közös játékot a szülők nélkül is gyakorolják. Ezen, ezután következik az óvodás programunk, most három csoportunk van, itt körülbelül 15-18 gyerek van minden csoportban, kivétel a nagy csoportot, a per pillanat 22 gyermek van, és uh, utána az osztályok elsőtől ötödikig uh, vannak, és uh, itt körülbelül 10-12 gyerek van minden osztályban. Uh, tehát a, a munkánk része, a nagyobb része és a nehezebb része talán már a nyáron megtörtént, és nagyon remélem, hogy jól felkészülve éppen egy 20 tagú tanári karral és egy új szaktanácsadóval várjuk a gyerekeket. Hát így legyen. Megyünk tovább a nyelvtanárnő Andersen Helena, és uh, mielőtt a kérdésemet hozzád, Helena, felteszem, kaptam még egy üzenetet, hogy az a mikrofon még mindig nem jó, úgyhogy lehet, hogy oda tesszük hozzád az irdikó mikrofonját, és uh, és fel is teszem a kérdést, uh, ugye mi azt tudjuk itt, hogy te tulajdonképpen angolt kezdtél el tanítani az iskolában magyaroknak. Na most hogy az ki, hogy alakult ki az igény, és hogy történt az, hogy most tulajdonképpen amerikaiaknak tanítasz magyart? Ez, nagyon, ez egy nagyon jó kérdés, Tamás. Igen, én egyébként angol nyelvtanár vagyok. Azon a szakon végeztem otthon Magyarországon és Angliában többek között. És miután az első gyermekem egy éves lett, akkor mondtam az akkori igazgatónak, hogy ha tanára van szükség, akkor én elérhető vagyok. És akkor mindjárt egy héten belül már meg is kért engem a János, hogy akkor tanítsak angol nyelvet magyaroknak és magyar nyelvet amerikaiaknak. És az első évben meg is volt osztva, az a két csoport. Az igazság, hogy mivel napközben volt az óra, ugye szombat délelőtt, sajnos a szülők, azok a szülők, akik szerettek volna angol tanulni, nem nagyon tudtak eljönni. Egy pénteki esti órára lett volna szükségük. És ezért az igazság, hogy a három diákkal, akivel kezdtem a magyar tanítást, az év végére az a létszám már megnőtt 12 főre. Tehát az első év végére már 12 uh, olyan amerikai szülő ült az én osztályomba, akik már pedig magyarul szeretnének tanulni, um, azért, hogy ezáltal a családjukat uh, a magyar, kultúrát támogassák, és a gyermekeiknek is mutassák a magyar nyelv fontosságát amerikai lévén. És a második évben, amikor elkezdtem az első órán, már 16 diák jelent meg az órámon. Úgyhogy akkor kicsit pánikoltam, meg is mondom őszintén, mindjárt hívtam már Gorondi Jánost, hogy volna szükség egy második osztályra és megbontani a két csoportot. És büszkén mondom, hogy Négy olyan diákom van, aki én már negyedik éve fog visszatérni az osztályomba, hat olyan, aki harmadik éve, és most az eddigi beiratkozás alapján összesen van húsz diákunk, és most hallottam a műsor előtt, hogy még két új diák is jön, úgyhogy lehetséges, hogy az idén három külön osztályunk is lesz az igény alapján. Az igény nő, mert ugye a szülők így is, így is elhúzzák gyermeküket a magyar iskolába, és akkor arra szentelik a szombat délelőttüket, hogy akkor magyarul tanuljanak. Itt van az egyik diákom Joe Hendrix, akire nagyon büszke vagyok, mert megmondom őszintén, hogy az, hogy valaki itt Amerikába meg akarja őrizni az anyanyelvét magyarként, az egy nagyon szép dolog. De az, hogy valaki amerik amerikaiként már pedig olyan mértékű támogatás mutat a házastársával szembe és a gyerekeivel szembe, hogy ő is arra magát, hogy megtanulja a magyar nyelvet külföldiként, az engem nagyon nagy büszkeséggel tölt el, büszke vagyok arra, hogy magyarként itt Amerikában a magyar nyelvet taníthatom, és bízom benne, hogy a jövőben is sok-sok új diákunk jön, és sokként, sok innen más külföldi um, eldönti, hogy akkor én most magyarul szeretnék tanulni. Ami ugye nem könnyű, nem könnyű, de... Nagyon köszönjük, és ez tényleg nagyon dicséretes. Zoli, elérkeztünk hozzád, mint az iskolatanács elnöke, meg szeretném tőled kérdezni azt, hogy tulajdonképpen mi az iskolatanács feladata, és azon belül mint elnök, neked mi a feladatod? Igen, az tanácsnak a fő feladata, hogy a tanároknak a tanítását segítse elő. Ez sok mindenből áll, a beiratkozástól, a programoknak a szervezésétől, jobb tanítási és tanulási feltételek a tanároknak és a diákoknak elősegítése. Minden hónapban tartunk egy 3-4 órás gyűlést, ezt minden szombaton szoktuk. Öt tagja van a tanácsnak, öh, ennek mindenkinek egyenlőgőssége van, úgy mint nekem is, mint elnöknek, tehát mindenkinek ugyanannyi tér a joga benne. Az anyagi fenntartás egyik legfontosabb dolog, ebből nagyon-nagyon sok szó van, öh, nagyon sok anyagi problémák is felszoktak kerülni. Például, hogyha nincs a szülőknek annyi pénzük, hogy kivitessék a, a díjat, tehát rengetegször szoktunk adni támogatást a szülöknek, csak a lényeg, hogy a gyereket be tudják hozni az iskolában. Az én feladatom, főleg az, hogy ennek az egésznek az összefogása, hogy rendesen menjenek a programok, és hogy minden tagnak Kivonatból, hogy körülbelül mi tartozik rájuk az év során, milyen programokra, ki felelős, és hogy ez rendben sikerüljön levezetni. Köszönjük, és most, mielőtt egy másik zenei szünetet tartunk, megkérjük Jót, aki ugye amerikai születésű és anyanyelvű, és magyarul tanul, hogy szavalja el nekünk azt a verset, amivel a díjat nyert. Falu végén Korte Kocsma, Petri Sándor verse falu végén kort a kocsma, orra rúg szamosra. Megis látna magát benne, az nem közelegne. Az éjszaka közeledik, a világ lecentesedik. Pihene komp benne hallgat a De a kocsma bezeg hangos, munkálódik a cimbalmos. A legénye koriogatnak, szint a rangbele Kocsmáros né, oranvirág, ide a legjobb barát, vén legyen, mint a nagyapám, és tüzes, mint ifjú babám. Húzra, cigán, húzzad jobban, táncolni való kedvem eltáncolom a pénzemet, kitáncolom a lelkemet. bekopognák az ablakon, ne zúgjatok olyan nagyon, a szüzeni az oroság, mert aludni vagy. Öldök, bolyék az oradba, Te pedig menj a fokóba, Húz rád csak azért is, Ha mindjárt az ingemért is. Megint jönek csendes Csendesebben vigátsanak, Isten ál szegény Szegén anyám beteg, Feleletet egyik sem ad, Kihörpintik borikat, Végét vetik a zenének, Hazamennek a legények. Bravo! Köszönjük szépen, és igazából nehéz szavakat találni, így hallgassunk zenét. <Szor> A az ám lapomat, neked küldöm minden level. A rózsa levelén megírom neked azt, hogy a szívem mindig otég. és hallgatóink rohan velünk az idő, önök a Radgers Egyetem rádiójának a magyar nyelvű műsorát hallgatják, a mikrofonnál Devecseri Tamás, a műsor mai vendégei a Széchenyi Magyar Iskolát képviselik, és már csak egy kérdéscsoportra van időnk sajnos, így Ildikó tőled azt szeretném megkérdezni, mint az iskola új igazgatóját, hogy mit tesz az iskola azért ma és a következő tanévben, hogy a magyarságnak az igényeit kielégítsék? Hát először is egy pár új programot szeretnénk elindítani az idén. Már beszéltünk a Bölcsöde programról, amit hát természetesen az itt élő magyarság összetétele, és ugye a családok milyensége hívta életre, most nagyon sok a kisgyerekes család. Ezért indítjuk a Bölcsöde programot. Úgy szintén fontos az, hogy odafigyeljünk arra, hogy a a, milyen környékbeli magyarok élnek itt, és most nagyon sok olyan magyar van, aki nem tud még angolul. És miután már van egy nagyon jó magyar oktatási felnőttek, felnőtteknek, és ugye Helena a tanára ennek, Kocánérdikóval együtt, és most az idén szeretnénk bevezetni azt, hogy magyaroknak pedig angolt fogunk tanítani. Úgyhogy van egy új angol tanárnőnk aki szeretettel várja most, szeptember 15-én, mikor indul az iskola, azokat a felnőtteket, akik angolul szeretnének megtanulni. Ezen kívül fontosnak tartjuk azt, hogy a környékbeli szervezetekkel együtt tudjunk működni, és itt elsősorban azokra a szervezetekre koncentrálunk, ahol úgy szintén gyerekek vannak, és Az idén a, a New Brunswicki Cserkészek vezetőivel együtt úgy döntöttünk, hogy egy magyarságismereti osztályt fogunk indítani a 12 és 17 év közötti gyerekeknek. Ez egy korban vegyes osztály lesz, egy gyakorlatilag a Cserkészek segédtiszty anyagára fog épülni, amiben már komoly történelem, földrajz és irodalom tudás is van. Úgyhogy ez újdonság lesz, ezt megpróbáljuk egy interaktív foglalkozásként megoldani, drámapedagógiai elemekre építve tervezünk osztálykirándulásokat magyar érdekességek helyszínének megtekintésére. És hát elmondanám még azt is, hogy ugye nagyon fontos az, hogy a gyerekek magyarul tanuljanak, de. Mindebben azért bele kell vegyítenünk uh, tényleg azokat az alapvető kulturális dolgokat, amit mi úgy érzünk, hogy minden magyarnak illik tudniuk. Uh, nem beszélve arról, hogy persze olvasni, érni meg kell tudni tanulni. És uh, azt hiszem, Kodály Zoltán mondta azt, hogy kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolók, hogyha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. És én is szülő vagyok, tudom azt, hogy nagyon nehéz Amerikában úgy élni, hogy közben hétvégén arra áldozuk az időnket, hogy a gyerekeinket iskolába, magyar iskolába járassuk. És sok minden más, hogy nem jut idő. Viszont azt hiszem, hogy, hogy ez egy ajándék. Ajándék tőlünk a gyerekeinknek, és tőlünk, mint iskolától talán ajándék a környék magyarságának is. Köszönjük! Helena-hoz is lenne még egy kérdésem. Helena, melyik nyelvet tanított szívesebben, az angolt vagy a magyart? Hú, uh, ez egy nagyon jó kérdés, Tamás. Az igazság az, hogy angol nyelvtanárként az angol nyelvtanítása számomra könnyebb, mert azt tanultam. A magyar nyelvet anyanyelvenként, anyanyelvként tanultam, ezért néha bizonyos nyelvtani szabályok elmagyarázása gondot jelent, de ennek ellenére a kérdésedet megválaszolván a magyar nyelvet sokkal szívesebben tanítom. Főleg, amint az előbb már említettem, azért, mert itt vagyunk Amerikába, és hogy erre lehetőségünk van, és hogy érdeklődés van. Ez egy olyan nagy ajándék. Emlékszem, amikor először mentünk haza Magyarországra férjemmel, és csak annyit tudott mondani magyarul, hogy boldog karácsonyt, hogy lehetett látni a magyar, ott Magyarországon, a magyar emberek arcán azt az örömet, amikor egy külföldi mond magyar szót. Úgyhogy a magyar nyelvet sokkal szívesebben tanítom. Köszönöm. Zolihoz is lenne egy utolsó kérdésem, mint a tanács, Iskolatanács elnökéhez, akinek ugye a dolga az, hogy mindenkivel tartja a kapcsolatot, és valami közös nevezőre jusson. Zoli neked eh, mit gondolsz, kikkel nehezebb szót értened a szülőkkel, tanárokkal vagy a diákokkal munkát során? A sorrendet, hogy folytottad, meg kell fordítsuk, megmondom őszintén, hogy ugye a gyerekekkel ugye szót tudsz érteni, amit szeretnék, azért életbeül a húzni köből, miről van szó. A tanárokkal. Akkor azért elmondják, hogy mit szeretnének, és tartunk rengeteg közös gyűlést is. Tehát azzal nem nincsen olyan nagyobb problémák. Megmondom őszintén, hogy a szülőkkel a legnehezebb, mert ide nagyon nagy fejlődés van, mert ezelőtt három évvel, amikor tartottuk az első születézetet, egyetlen egy ember jött velünk a születézetre, az pont a feleségem volt, és nem volt senki más. Na most ez a három év alatt szerencsére, olyan 60-70%-ra változott meg. Ami látjuk, a születet az érdeklődni, hogy a mi történik az iskolában a gyerekekkel. Mert próbálom minden eszközt megragadni arra, hogy minden információt eljutassunk hozzájuk. Úgyhogy a fejlődés az nagyon nagy, Ezt köszönöm is nekik, hogy minden egyes nenezvényünkre azért jól eljönnek. Köszönöm, és akkor most hallgassunk újra zenét. Kedves hallgatóim, mivel már a műsor vége felé járunk, uh, még egy-két dolog van, amit uh, úgy uh, besűrítettünk a programban, legelőször is a helyi magyar programoknak az ismertetése fog következni, és uh, kezdeném azzal, hogy uh, ugye iskola kezdés van, és mivel a műsor mai vendégei a Széchenyi Magyar Iskolát képviselték, hogy talán az iskolának az igazgatója uh, fontos információkat közöljön az iskolán, kezdéssel kapcsolatban. Ildikó? Hát szeptember 15-én kezdődik az, az iskola, és szeretném rögtön megragadni az alkalmat azt is, hogy megköszönjem mind a református, mint pedig a katolikus templomnak azt, hogy az iskolát mindig is maximálisan támogatta, hiszen az ő helységeiket használjuk a tanórákra. Az óvoda az a katolikus templom épületeimben vannak, és az iskola pedig a református templomban működik. Aki még beszeretne iratkozni, az vagy keressen meg minket a magyariskola.org ez a saját websájtunk, vagy pedig a magyariskola nj.gmail.com e-mail címen, és most már, ugye, hogy a technika fejlődésével mi is lépést tartsunk, a Facebookon is rajta vagyunk, ahol a Széchenyi Magyar Iskolaként megvehet minket találni. A, a Magyar nyelvű osztályaink felnőtteknek, amit Helena tanít, pedig a múzeumban kaptak helyet, ami úgy szintén New Brunswickon, a Somerset, Somerset Street-en van, csak egy kicsit lejjebb, és a múzeumnak is szeretném megköszönni, hogy minket maximálisan támogat, és immáron két osztályunk működhet ott az ő épületükben. És hát nyilvánvalóan a legnagyobb köszönet elsősorban a tanároknak jár, hiszen ők, ők a, képezik a gerincét ennek az iskolának, és mindenféleképpen az ő lelkesedésük és munkájuk az, ami ezt az iskolát előre viszi. És ne felejtsük el a szülőket sem, akik külön köszönetet érdemelnek azért, hogy. Minden hétvégéjüket az iskolára áldozzák, és lehetőséget adnak nekünk is arra, hogy ezt az oktatási intézményt életbe tartsuk. Ez egy igazi közösségi iskola, és úgy, ahogy Zoli is említette, hogy a, a szülők, hogyha részt vesznek és érdekli őket az iskola, és eljönnek, ez, ez nagyon meglátszik az iskolán. Nagy fejlődést értünk el ebben az elmúlt három évben, és hálásak vagyunk azért, hogy támogatnak minket. Köszönjük. Tehát az iskola kezdés jövő szombaton szeptember 15-én reggel 9 óra 30-kor lesz a magyar református templomban, vagy a katolikus uh, templomnak az alaksorában. És köszönjük, Ildiko, az információt. Köszönjük. A következő program, amit szeretnék ismertetni önökkel, a Woodbridge Magyar Klub Születibál tart szeptember 29-én este 7 óra 30-kor a zenét a horvát duo szolgáltatja. Jegyekért lehet hívni a klubot a 732 634 9687 es telefonszámon. Aztán uh, megyünk tovább. New Brunswick. New Brunswicki Magyar Klubban születibál tartanak október 13-án este 6 óra 30-tól, ahol a főzést a stúdiónak a, ugye, az ismert szakácsa, a Pap Zoltán fogja készíteni, úgyhogy valószínű, hogy erről még beszélünk majd bővebben, szeptember 30-án. Minden esetre a Magyar Klubot lehet hívni bővebb információért a 732 545 8599-es telefonszámon. Szintén a Magyar Klub rendezésében sportnap lesz szeptember 29-én, a Magyar Klub picnic területén reggel 9 óra 30-tól ez somerset van a Weston road -on. Információért kérem hívják a telefonszámot, amit az előbb is említettem, 732 545 8599. Ugrunk New Yorkban. A Magyar Ház, Magyar Fesztivált és jótékonsági Estet tart szeptember 15-én. A programok délelőtt 11 órakor kezdődnek. Ugyanekkor lesz itt a Magyar Házban torta verseny is. Most azt tudni kell, hogy a torta nem magában a Magyar Házban végzik, hanem a tortákat otthon kell megsütni és szépen ízlésesen bemutatni a helyszínen. Ezen kívül Vajda Juliának a 20. század magyar festészetének egyik legkiemelkedőbb alakjának kiállítása nyílt 2012. szeptember 6-án a New Yorki Főkonzulátuson. Az Erdés László kurátor által válogatott anyag októberben a nagykövetségen kerül eh, kiállításra még mindig New York. A Magyar Kulturális Intézet és az Életfa Együttes közös szervezésében Kocsis Enikő és Fitos Dezső, magyarországi táncosok és koreográfusok, kalotaszegi táncokat mutatnak be és tanítják a közönséget különböző szinteken. Erre 2012. szeptember 22-én délután kettő órától eh, kerül sor. Ez a Szent István Egyházközségben lesz a 82. utcában, New Yorkban telefonon lehet hívni a templomot e, bővebb információért, e, vagy azt hiszem, ez nem a templomnak a telefonszáma, hanem inkább a Kulturális Intézeté, 917 688 9836. És már csak az én szerény, Magamat szeretném hirdetni, ahogy a következő műsorom, amint említettem előbb a zollítés ügye egy kicsit a hirdetve, szeptember 30-án lesz, amelyben a stressről fogok beszélgetni dr. Enrődi Lászlóval. Erre azért is hívom fel előre a figyelmet, hogy akit a téma érdekel, kérdezhet is majd az adás ideje alatt a doktor úrtól, írásban pedig tőlünk a facebookos oldalunkon, esetleg e-mailben is. Most már tényleg nagyon szaladunk, szalad szaladbelünk az idő, úgyhogy Zoli, téged kérdeznélek meg arról, hogy ma milyen recepttel rukkoltál elő a hallgatóknak. Mit ajánlanál, és hogy, hogy hangzik az étel elkészítése? Oké, okay, ma hoztam egy olyan receptet, amit már több bulira, meg készítettem el, már több család rendelt tőlem. Ez egy koralina bélszintokány, de csirkéből és karajból is nagyon könnyen elkészíthető. Attól függ, hogy mire van időnk. A karaj egy kicsit hosszabb idő, csirke meg a bélszintből gyorsabban el lehet készíteni. A legfontosabb a hozzávaló. Füstölszalonna, hagyma, foghagyma, ezt mind a hármat lepirítani, teljesen üvegesre, és akkor mustárral pirítjük az egészet át, hogy a egynak kijöjjön az ecet illata, és hát ettől kezdve adja egy nagyon jó pikáns neki. Akkor hozzáadjuk a, a, vagy a csirkét, vagy a bérszint, vagy a karajt, hogyha karajból csináljuk, akkor egy extra 10 percig kell párolni, hogyha a csirke meg bérszintből, akkor csak át kell pörgetni, és már is mehet hozzá a, a csikokra vágott gomba, sonka és csemegövorka. Ezt körülbelül egy 5 percig pároljuk, liszttel megszóljuk, és tejföld tejszintből egy gyenge habarást készítünk, amivel besürítjük. Mikor felfort, Fehér bort adunk hozzá, és ízesítés szerint egy kicsi uh, sót és borsót még tehetünk hozzá. Ezt körülbelül még 3-4 percig uh, pároljuk, és uh, be kell állítani csak a szósznak a sűrűségét. Ezt lehet uh, rizsel, az nagyon-nagyon finom uh, tálalni, meg ettel, amit majd egy következő műsorban fogok majd is megállni. esetleg valami bort ajánlasz ehhez az ételhez? Bármilyen fehér, sárlónáj bor is nagyon jó hozzá. Most az elmondott receptet szept, november 28-án pénteken a Cserkészházban minden, minden, minden műsor után fog tartani egy ilyen főzőiskolát, azt élőben is elő fogjuk készíteni, ha bárki erre szeretné jelentkezni, akkor nálam lehet jelentkezni. Nagyon szépen köszönjük, és én nagyon szépen köszönöm az iskola képviselőjének azt, hogy eljöttek a stúdióba, elfogadták a meghívást, úgyhogy búcsúzom tőletek, búcsúzom a hallgatóktól. Uh, please stay tuned for the Voices of Ireland, our Irish, Irish friends are already here, they're ready to go in just a few minutes. Viszontlátásra mindenkitől, Ildikó, köszönöm, hogy eljöttél, Helena, neked is, Joe, thank you, and uh, Zoli, neked is nagyon szépen köszönöm. Mi is köszönjük szépen a Köszönöm. lehetőséget, hogy itt láttunk. Nagyon szívesen, akkor még egy zeneszám, és uh, a következnek az írek. Viszont hallásra. is provided in part by a program grant from the Princeton Record Exchange.